Franciaország Lille. Két hónappal korábban, áprilisban. Ma reggel minden frissen ropogott. Florian Filippónak legalábbis ez a szó jutott eszébe, amikor a tavaszi napsütésben beleharapott a kávéja mellé a félbehajtott szalvétára letett mandula krémes briósba. Ropogott a friss péksütemény, ropogott a marokkói bejáró által gondos alapossággal vasalt hófehér inge, és ropogott az újság is, a tintaszagú papír, amit most épp széthajtogatott, hogy elolvassa a híreket. Tudta, hogy mire számítson, felkészült rá, hiszen ezért vett ma reggel újságot, és jött el ide a Madame Bistróba, a kedvenc kávézójába. Mintha mi sem történt volna, ezt akarta érezni, hogy nem történt semmi. És tényleg, mintha ilyen lenne a világ. Érzéketlen, változatlan, rendíthetetlen. Ahogy kinézett a kávézó ablakán, a barok épületek az utca túloldalán épp úgy ott álltak, mint tegnap. Az emberek is ugyanúgy sétáltak a járdán, senki se rohant, nem lengte be pánika pillanatot, Mindenki úgy öltözött, mint szokott, és még az események dacára sem volt kosz. Sőt, a napfény ma is megcsillant, a szemben lévő csokoládé volt patyolat tiszta aranyfeliratán, a Chocola passionon. Igen, a franciák ilyenek. Szenvedélyesen szeretnek élni, gondolta Florian Filippo. Passion itt minden. Nem csak a csokoládé, hanem az egész élet. Pedig Lil nagy részében a csapból már nem folyik víz, úgyhogy ezt a kávét is biztos üveges ásványvízből készítették. Valahogy megcsinálták, az élet változatlanságának a reményében. Papír pohárban kapta ugyan, ami Franciaországban szokatlan, ez igaz, mert mosogatni már senki sem mosogat ebben a városrészben, hiszen nincs hozzá víz. De ez volt az egyetlen változás tegnaphoz képest. Az egyetlen... Elolvashatott volna persze minden hírt a telefonján is, azonnal ébredés után, másfél órával ezelőtt, amikor meglátta az első SMS-eket, a felé áramló kérdéseket, amikor érzékelte a hisztérikus zaklatottságot, ami már a virradóan már végképp urrá lett Lil városán, de lényegében egész Franciaországon, sőt, valószínűleg délutánra urrá lesz Európán is. De nem kapkodott. Megállta, hogy őt is magával ragadják a heves érzelmek, mert valahogy érezte, hogy ezek a hírek, ez a tragédia, a halottak, a szám, hogy milyen sokan vannak, ez mind-mind valahogy neki kedvez majd. Nem tudta, hogy mi de érezte. Florian Filippo fiatal volt még. Csak a 40-es évei elején járt, de már Franciaország szerte ismerték. Híres volt, vagy hírhet, ezen lehetett vitatkozni, de őt valójában ez nem is érdekelte, csak a címek és hogy a nevét ne az újságok belső oldalain, a cikkek mélyén kelljen keresnie, hanem egyre közelebb a címlapokhoz, egyre nagyobb betűvel jelenjen meg. Most arra megjárta már Marin Löpen pártját, a szélső oldali nemzeti tömörülést, ahol ráadásul az alelnökségig vitte. De egy ideig tagja volt az Európai Parlamentnek is, sőt, miután megalakította a saját pártját, a hangzatos nevű hazafiakat, 2022-ben már a francia elnökválasztáson is elindult. De mindez még így együtt sem röpítette őt olyan magaslatokba, mint a közelmúlt hangos ukrán ellenessége. Kezdett beletalálni. Egyre jobban érezte, hogy mit is akar a tömeg hallani. Az elegáns, szinte mindig sötétkék öltönyt és fekete nyakkendőt viselő Filippo ugyanis totális őrületnek tartotta Ukrajna nyugati felfegyverzését. Totális őrület! Ezt a két szót ismételgette minden alkalommal, amikor az ukrán háború valami miatt ismét a hírek élére verekedte magát Franciaországban. A francia fegyverraktárak lassan üresek, mert ebben a totális őrületben, mondta épp a múlt héten is, szinte már minden fegyverünket odaadtuk az ukránoknak. És akkor most ezek a baron vadállat ukránok, kerítette hatalmába az indulat, ahogy fellapozta a ropogos papírlapokra nyomtatott reggeli lömondot, megmérgezték az ő városát. Erre már a totális őrület sem lesz megfelelő kifejezés, ez járt a fejében, miközben újraolvasta a Lilli rendőrség közleményét, mert ezt azért egyszer már megtette a telefonján, amikor felkelt. Valakik nagy koncentrátumú, szintelen és szaktalan szarint juttattak a város vízvezetékeibe. A szennyezett víz elfogyasztása után negyed órával már jelentkeztek az első tünetek. hányinger, hányás, hasmenés és alhasi görcsök kínozták az áldozatokat. Aztán azoknál, akik túl nagy adag méregnek voltak kitéve, nem sokára beállt a borzalmas halál. A szerencsések elveszítették az eszméletüket, a szerencsétlenebbek viszont tudatuknál voltak, amikor Görcs rándult, majd lebénult a testük, és az idegméreg hatására végül leállt a légzésük. A rendőrség azonnal terrorista akciónak minősítette az ügyet, tegnap pedig az egész nyilvánosságra került, miután a nyomozók megállapították, hogy a tettesek a vízművek biztonsági intézkedéseit kiátszva Vegyi fegyvernek számító szerint juttattak a vízvezeték rendszerbe. A rendőrség éjszakai közleménye az eddigi áldozatok számát ötezerre becsülte. Ötezerre! Az, hogy a Lilli rendőrséghez és a sajtóhoz tegnap este eljuttatott közlemény szerint a terrorakciót az Ukrajna Bosszúja nevű szervezet vállalta magára, első pillantásra hihetetlennek és értelmetlennek tűnt. De az Ukrajna bosszúja később azt is közölte, hogy a terrorakció oka konkrétan és személyesen a város parlamenti képviselője, vagyis ő Florian filipó volt. Mert aki a nyilatkozataival és a cselekedeteivel szenvedést okoz az ukrán népnek, az így jár. Pontosabban annak a népe, a választói járnak így, ezért halnak most meg Lilliek ezrei aki le akarja állítani az ukránoknak nyújtott katonai segítséget. Aki ezt totális őrületnek tartja, az lényegében ukránok tízezreit ítéli halálra, hiszen fegyverek nélkül Ukrajna képtelen védekezni az orosz agresszió, a szisztematikus népírtás ellen. Vagy van légvédelmi rakétánk, vagy nincs. Így érvelt a rejtélyes, magáról eddig korábban nem hallató ukrajna bosszúja, amely a közleményt fél órával a tegnap esti labzárta előtt juttatta el a Le Mans szerkesztőségébe. Florian Filippo most felnézett az újságból, és próbált magára figyelni. Nem a nyilatkozat szövegére koncentrált, hanem arra, hogy a hír, a szófordulatok mit váltanak ki benne. Szinte hallotta a benne élő másik lényt, az örök belső vitapartnerét, amit a pszichológusa a narcisztikus egójának hívott. Szép lassan elmerült vele a belső monológban, szemtelenül érzelmek nélkül. Még mindig nem tudta, hogy az ügy mikép vesz majd számára kedvező fordulatot, de valahogy azt érezte, hogy neki ez jót tesz, jót fog tenni. Annyira elfoglalta a gondolat és a szándék, hogy tudatosan arra próbáljon koncentrálni, mit érez, vajon örüle ennek a következtetésnek, vagy aggodalommal tölti el, hogy teljesen kikapcsolta maga körül a világot. Még a kávéja is kihűlt. Az ablaknál ült egy magas bárszéken, és a szemben lévő csokoládébolt bejárati ajtaját nézte. De valójában nem figyelt. Nem látott semmit. Úgy, hogy az onnan épp kilépő fekete bőrkabátos férfit sem érzékelte. Nem tűnt fel neki, ahogy a sötét napszemüveges alak átjön erre az oldalra, aztán belép a Madame Bistróba. Nem, Florian Filippo üres tekintettel merett maga elé, és önmagán gondolkodott. A kávéja illatát már nem érezte. Az ujjai tapintották ugyan a lemond ropogós papírlapját, de az is csak egy érzés nélküli érintés volt, mert a hazafiak alapítója a halála előtti utolsó percben valójában nem érzékelt semmit, mert csak magára koncentrált. Az egyetlen érzés, ami aznap reggel megszakította a gondolatsorát, egy éles szúrás volt, aminek majd végre tényleg az lesz a következménye, hogy Florian Filippo a címlapokon végzi. Nem csak Franciaországban, hanem világszerte. Az éles acélpenge olyan hirtelen döfte hasba, olyan váratlanul, a mellé ülő fekete bőrkabátos férfi olyan erővel és annyira mélyen nyomta a gyomrába a vékony kést, aztán rántotta felfelé és hasította fel a hasfalát, szabályosan kibelezve a francia politikust, hogy az még sóhajtani sem tudott. Úgy halt meg, ahogy egykor a Kandahári hegyekben őrséget álló afgán mudzsihádok haltak meg az orosz deszantosok kezétől. Néma csendben. Nem lehelte ki a lelkét, ahogy a kalandregények írják körül néha a halál pillanatát, hanem épp ellenkezőleg befelé szívta a levegőt, beszippantotta az utolsó életfoszlányt, legalábbis ami még megmaradt belőle ott, a papír papírpoharas kávé fanyarillatában. Aztán előrebukott a bárszéken, de a feje nem koppant az asztalon, mert a bőrkabátos férfi megfogta zuhanás közben, és lágyan, csendben ráfektette a lőmond szétnyitott lapjaira. Aztán az előredőlt holttest sötétkék öltönyére Florian Filippo hátára rátett egy kézzel írt fehér lapot, Kihúzta a véres kést a hasából, és úgy vágta hátulról a gerincébe, mintha a francia politikus egy hirdetőtábla lenne. Szabályosan kiszögelte a cirilbetűs ukrán szöveget a kéköltönyös elegáns testre. Florian Filippo hátára. Így jár Ukrajna minden ellensége. Ez Ukrajna bosszúja.